dos mil quereres Rumboia voy a Ruando Rumboia dos mil quereres Canta Rumboia que as rosas bailan canta os carabeles Viva Rumboia Rumboia viva Viva Rumboia que el quero por la vida Viva Rumboia Rumboia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 Rumboia, veñen baile por verte. Todas as flores rumboia, veñen baile por verte. Una vez que te escoltan, xa non deixan de quererte. Viva rumboia. Viva, viva Rumboia que un te por la vida Viva Rumboia Rumboia toda Rumboia canta que os amores van a bailar Bueno Agora temos un grande viaxeiro, un grande, viaxero, un ah, grande sí. corresponsal. Non me dicas que, que, no... no que, que temos a zona esperando. Claro que si, sí. ven, damos a ondas. Xoán Arco da Bello, ven. boa tarde, Xoán. Boa buenas tarde, boa tarde. Boa por atendernos. Escoita, xa vos notei no falta a semanas pasadas. Si. Sí. Pero o importante, hai que atendelo e lóxicamente, pues, hai que esperar porque o importante e, me hace que tú os espere Si, si, si, semana pasada como xa vestí moi ben era a Festa do Corpus e aquí é unha, a, a festa maior de Cornella e ento, ya, precisamente un, un ano te, te, te tires que intentar desplazarte e vir aquí a Festa do Corpus que fai faise a Festa Galega de mm, mm -hmm. Rosalía de Castro sí, de sí, Cornella eh. ali neste parque que se chama o parque de Can Mercadé, temos un busto de Rosalía de, de, de Castro, eh, eh, facemos e unha homenaxe precisamente ese día esa Amigo, fin de semana a compañero, pa... ese está feito Dale, vale, vale pues... vale pues todo lo que vea convite eh, se si continuamos aquí eh, seguimos contando pues eh, aquí se ¿no? vai vale, ¿no? Pois pues, claro. intentaremos financiarlo e xa claro. nos veremos xa veremos a ver se si somos pero, capaces Cuenta. pero todo conta a causa de Jalice aí no? si, sí, si sí. sí, ah, claro. bueno, Hombre, temos a Noite Celta Que este ano deu, deu, A banda de Xixón A sí. banda de, de, de, de gaitas de Xixón e eh, tamén es, eh, acompañado con de, de, de Evia Que estivo ali eh, o Vengres E aí porque eu son seguidor De, de, de Radio Cornellá Solamente estou no programa Ademais é tamén unha enseña De seguidor distinguido ou eso que Hombre va, o, hey. Hombre e, entonces, Miro aí, miro a Como se move a usted me porque sí. ahora hombre Un xease sinto un pouco de ahí Cale. Eu pensei que solamente Buenos Aires era a quinta provincia de Galicia, pero Cataluña tamén é xe unha provincia, pois ponse en alta cidade de... Por aí, por si sí, no, nos aquí de, sabíamos aí nos anos 80, sí. 70 e tantos do 80s Galicia ten ten eh, cinco provincias, aquí dicían os galegos, dicían dicían de, Coruña, Ourense, Pontevedra e a compañía de autobuses de de Barcelona. É sí? e entón Cuidado, é cuidado. Era en parece que está un pouco tenso, É bueno, saibes, sí, é cuidado que por aí. Sí, sí, sí, sí. Eh, unha política importante do Reino Unido que dixo que claro, meterse en conflicto con Argentina era complicado, sobre todo porque había una colonia importante de galego. Eh, sí sí bueno, que no estés preparado para esta semana, que sé que qué ficheira. No, y ahora, ahora mismo mi pilla se xequia aparcado hmm. nas ermitas. Nas ermitas. Eh, eso é es de baixo de de, de Villano do Bolo, sí. entre Sí, no no, no, no, espera, hai outra ermita en Pontevedra, no concello de Alama. Ai, a lama, sí, sí, tamén a coñezo Entónis, por que vine aquí? Porque estaba aquí eh, Vouxe contar Veño coa dona e con dous ah. máis E dixeron, oi, vamos comer E tal, e comemos en Puente Calderas Cordero ah. ah. es ah, ¿no? eh, Le gusta mochito O corderito en el prado Saltar, que bonito é Pero cando me o ponen no prato eh, <risa> comen, comen hasta o prado E depois dixen oh, bueno, Vamos a dar unha volta A, unha, a uns lugares, uns entornos máxicos mm. de Caíce, porque estamos no mes de San Juan. Claro. E San Juan sabemos que é o cambio de solsticio, e é cando o mundo do máis salá, o mundo mítico, o mundo real, se mexan, se as portas. Mm. En este mes, na nosa cultura, como ti ben sabes, pode pasar calquer cousa que te poidas imaginar. E todo o Eu, dixen, que podo facer? Porque a mi, a pesar de falar Xaxi, xa, xa, xa, xa, un día me gusta Falar, con toda a pai, gusta Velo xa, non as cernitas Muy Porque non as cernitas Iso deve de ser un acuífero importante Nace agua ali mm. En todos os lados De feito eh, ai, Se me sigues coitando é que pervino Claro, claro, ah, sí, sí, vale, sí. estamos ah, coladinhos ah, Porque ah, estás te intervindo, veña Vale, entón eh, eh, Ali Neste acuífero, aí dicen de feito oculto, religioso uh -huh. vende que un home que ten unha enfermedade, as feridas gravísimas ca medicino había xa dado pon, por feito todo ten pues, eh, unha aparición supostamente eh, dice de lavarse nunhas fontes que salen aí, mm. aí hai noves fontes que son en serio que é unha cult enorme que tanto, eh, agora eh, que choveu como de agosto e sempre bota agua ta un río enorme. Cada uh -huh. un ten as trias propiedades e di que las no mes de Sanxán é sobre todo se é na noite de Sanxán mm. antes do ama decer mil de Pecato che cura a vista, checudou os oídos, che cura todos os males o entón Entónas hai un río. E tem... se não tem um importante, como curioso, hoje, bueno, agora nesta época, há pouca gente, ali há mm. uma caralho claro. de enfermosíssima, uh -huh. leva claro. muita gente a chantar, e hoje, olá conosco aqui, fez, e, e isto é, é o que não entende, uma gente como vestida com estes sombreros hindus, mm. ali, em estado de meditação, era ah. mais de uma distria, eu passei con todo o respecto do mundo disse, se xa esta xente con esta doutra que para, para ti, con traditivo da cultura venen aquí, algo de enerxía habrá mm. e iso foi o que fiz xe porque tiña ganas de contar e contar con vos, e a semana pasada o día que non houve programa non mm. sí. achei o Porta Alén ah? Onde... a Porta do Alén ah, en é a puerta del más allá sin neto o tido o castellano O Fortalém uh -huh. está no Monte do Seixo, na, ah, na Serra do de... Cando. Na Serra, sí, como si, sí, sí. Aí onde divide Ourense de, de Pontevedra. Pontevedra. Sí, sí. Entonces aí os que non sepan que busquen aí caixotes, hai unha construción dicen que produto de erosión que sería si como un dolmen, un enorme dolmen. Sí. Uh -huh. con pedras ciclópeas, ben, os dicen caeros, pero hai unha pedra un tanto sospechosa nessas ferdas que fai que esa parte que é intervención humana para colocar, cuidado unha pedra lino alto de moitísimas toneladas de peso dice a tradición dende antes do cristianismo de que eso neste cambio de solsticio podías falar como é xalá cando ah. tiña unha cuenta pendente con alguén que xa non estaba con nós cruzando nun ritual que era cruzar do norte por sur da ponta sempre coa crendo co, co, nestas cousas pois que podías preguntar a unha persona que está no máis alá alguna cousa que che quedou pendiente en vida e mm -hmm. ah. co tempo co, perdón, co vento, che traería a resposta e estuve porque é un sitio que despois tamén suponho que cristianitaria, li se fixe un altar hai unha capela Santa Marinha tamén no lado, pero Dicen que vende tiempos inmemoriales e dixi rei de comunicación destes de dous mundos. É, lóxicamente, eh, non cambio de solsticio vos podedlo decir como a mí, porque como yo sei algún castellano que será o galego, volveron o setor. <risas> eh, vive casi nunha película de terror, andan un cuello, Por, lóxicamente, tras nos meiras eh, veis a esas dúas dimensión e eh, todos estes seres mágicos postas se poden tocar, e eh, no sei se pode dicir se, se fun capaz de comunicar o que quero comunicar Ajá. Claro que sí, eh, sí se, pues, A verdade é que cada vez que nos eh, informas, de, por certo, falando de, de, de petróglifos e te vexes aí tens unha fotografía fantástica Ah, fantástica, que, sí. saí, tras... saí que, que estuvestes ahí, aí e puxestes me gusta, eu me gusta sempre eh, ponho fotos, non? Porque sí, sí. nestas comunicacións a veces Eh, nas redes digitales e tal. Uh -huh. eh, están como moi deshumanizadas. A xente devía de poñer máis fotos deles ou veces, eh, mandar un saludo, en vez de poner os buenos días cunha foto do sol, poñer <risas> de buenos días que sepan que detrás hai un ser humano. Entonces, eh, puxe pusche unha cap á das cabras en Ribeira. E e Vi esta sapota, e douftar mi do Sí, sí, sí, ¿verdad? sí. Sí. Eh, estren, pero, do, dunha estatura, non é un pero <risas> pero non tan pequeno que sen un costerbosa que son grandes, graxes. Ah, na pues, pedra, siempre, -na señalando entre as porque a veces claro, eh, 4000 anos eh fancas cousas vayan desaparecendo, pero neste aparecen estes dous servidos eh, na, na a Pedra das Cabras no no Concello de Ribeira. Andúen tamén por aí esta temporada porque, e se si ten o tempo, ainda conto unha cousa porque cando ando, sí. falas, discúbres. Podo, podo contar aí un minutinho. Sí, sí, sí, ainda temos dous, dous minutos ainda, veña. Bueno, pois pues veña, un minuto e medio que aí hai un tipo de cruceiros eh, que son de capela hmm. ou de Loreto, de Chama. De Loreto me imagino por unha santa que ten un cruceiro moi grande aí na zona que a Virgen de Loreto que hai moita devoción nesta zona. Non? Este tipo de cruceiros que ten esa capilla non é o clásico cruceiro convencional senón que termina nun, nun cubo arriba uh -huh. hai sempre aí menos dúas figuras de santos. Unha santa e un santo. O a Virgen e o, o San Antonio que uh -huh. somos moi devotos deles. Entón, me dize un home, e li, no, vénon a mirar e tal, e dí, ah, roubaron, roubaron o, o Santos, porque estaba a capela, e puxeu como un retábulo de madera, moi ben feito, e e antes o Santos, aquí viña, había home que os movía, que había moita sequía, cuía e puñeu o Santos a mirar por sul, porque se puñeu o Santos a mirar por sul, e depois me puxen a investigar un a investigar un pouco e hasta eh, castelado nunha representación que vai mm. no livro Cruzes de Pedra si sí. resulta que aparecía un cruce determinado e aparecía cos Santos cambiando o xeito de outra persona que fora a, a fotografar para poder mm. unha comparativa da situación ah, daquela ou actuar. e isto pasa pero non encontro outro homem non outro cruzeiro xa lá en, en Boiro, e me dice o mismo. Eh, este Santos, é que antes había moita emoción porque se si viña ese se cambiaban os santos. Según querían que viniera o vento, mm. o vento trae chubas, ventos do sur, do oeste trae chubas, viña e eh, movían os santos para pedir que viñera. Eu non conhecía eso, pensé que os santos que estaban dentro da capellinha esa, do, sí, sí. do cubo ese que eran fijos. Pois non eran fijos, e moitos deles os santos se movía, se movía e se movía a razón do tempo que querían que fixar. Eso foi un pouco o que fixe, o que descubrí e, espero, espero que a vos vos sintese porque a vos dos cruceiros que facían bueno, virar o vento sí. non no, no había escoitado nunca de rituales si sí pero de que nos cruceiros eh, prácticamente, sabes, caen todas as parroquias. Claro, ¿verdad? claro, sí, sí, Esa sí. Esa pasou un minuto e meia, xa non conto máis. Bueno, pois, unha cousa extraordinaria. Bueno, tens que eh, eh, intentar eh, con continuar coa túa teima de, de, de fotografías e, e vídeos tamén, sí. vídeos que, que, que nos ah. faz descubrir tamén escoito unha cousa, hai un, unha zona de lido do, do, do, do, do, do río do miño, do, do baixo do miño, na zona que está despois das neves e eh, chegando casi casi hasta a guarda desde as neves hasta guarda teñen, eh, acostuman a facer eh, treboadas con, con tambores moi grandes Ay, ay, ay, unha, están borradas, chabulleras. Están borradas, sí, sí, sí. Porque par para, para, esp para espantar para, esp sí, sí, para espantar o, o a, a, as grandes tormentas. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Eu non sei se, se hai algún tipo de ritual con eles, algo aí, pero o que sí é que aí típico nas marchas, incluso aquí, claro. moitas marchas se eleva o gaiteiro de sí, do sí, santo, sí, e o sí, sí, sí. outro día, ainda estando o mozón, mozón hmm. Sí. Eh, había había un, unhas marchas que era a, a festa do que tamén pasei por aí a festa do Corpus e a Coca a mesma Coca que temos en Redondela moi sí. similar entóns eh, as parroquias pan o desfile había 33 parroquias en que representaban algo típico desa parroquia, desde que tiña viña hasta que tiña canteiros ou ferreiros uh -huh. eh, e moitas delas iban acompañadas de un grupo deses de bombos como os de xinto de, de Lidia de Berín, enorme e, e, e, bueno, non levaban metal como os da zona dourense os, os do entroido estes mm. eran bombos sobre bombos bombos, bombos, bombos bom, é grandísimos, eh, non? é de, de grande tamaño tamén si, sí, si, sí, sí, sí, sí, sí. pero bombos que eu a mí, de, de desgraciado de mí se me coja un encima deses e y <ríe> no son capaz de andar ya en de camino y además <ríe> no podría <ir> con él, tendría <ríe> que ir en diante un levando sobre porque son bombos de tamaño mm -hmm. lógicamente, fa un estruendo total. Y sí. también nos vin en esa zona, porque es bastante eh, común la zona de Portugal Que os bombeiros os bombeiros e as asociacións de bombeiros voluntarios que quecaxi un institución en Portugal que teñen as fanfarrias que é tamén unhas bandas con moltísimos bombos e uh -huh. moltísimos metales e sí. que tamén desfila no carnaval desfilan acompañando os santos nas uh -huh. festas sí, como sí, aquí sí. vai a banda de música no? e aí o bombo casi é unha obligatoria una un, un instrumento oficial da, do, do povo claro que si sí, sí. <risas> bueno, pois agradecerche moitísimo a túa conversa de hoxe e a tua participación voltaremos para a próxima semana ou claro. o, o seguinte para, para a semana estou convidado a San Bernabé de Gaña estou convidado e, e, e vos contaré a historia o día que sea abañado o pasado é tamén un día se tempo que xa teño un cómplice temos que entrevistar a un grañudo ou a unha grañuda que hasta fai uns poucos tempos era casi un mundo paralelo ou nos en Galicia un mundo paralelo a é eh, e ademais, estou seguro de que nos poden atender hmm. e aunque un mundo cerrado a, aí pode estar Radio Cornellá moi ben, Ondare. pois greciñas Joan unha aperta grande eh, boa fin de semana, veña Grazas a vos, boa tarde Boa tarde, Acerta. música para despedir a Xoan eh, Continuamos